Bismillah, alhamdulillah, al-salatu wa sallam, al-rasulillah. U jednoj predajice kaže da je potpuni iman, čitav iman, kad imaš dvije osobine, da si strpljiv i zahvalan. El iman ni svan. Iman se dijeli na dva dijela, peninskul si šukru, peninskul sabr, pola je u sabru, a pola je u šukru. Zahvalnosti. To je potpuni iman. Znači, kom je fali jedna osobina, ima pola imana. A ovo je jedno s drugim vezanom. Da li sad raspravili Jer ja će biti strpljiv, saburat ili zahvaljivat jednoj z drugim vezano. Ne može se to lako ne razdvojiti. Zato se i kažel da je to potpuni iman. Zna se koja je nagrada i za strpljive, a i koja nagrada za zahvalnije. E, a bez Allaha se ne mora biti ni zahvalan, ni strpljiv. Lama sa vrhu ila bilati. Ne može biti strpljiv osim sa Allahom. E, pa je Al-Essalam to definisao da je to samo kod vjernika čudna stvar. On uvijek dobiva. Pa kaže kad mu nije dobro, on strpi se. A kad mu je dobro, on se zahvali i opet dobije. I kad nema i kad ima, i kad mu dobro, i kad mu nije dobro, on uvijek dobiva zato što na teškoj situaciji sabura, su so bi rekli duraj i šučuraj, duraj i šučuraj. Kad je teško duraj, kad je dobro, šučuraj. Ali malo problem ovdje prilike, mi svi u teškoći malo i sabura jer kad te zavoliš, taš drugo nego saburat. I kad ne imaš, ne višeš ništa povećaš, to se jadaš. Ali kad nam ide, niko neće da zahvaljiva nego obično pripisava sebi, ja se snašao, ja sam bio pametan, kada je tražio pod da mu se, o, se janje, da mu krene dobro, po tvoje potre, pa kada je krenulo, on je pošao govoriti, o, oh, ja, dobro pasmini, a zaboravio da, me, da me je mu je Allah to dao. Znači, ljudi se teže i kontrolišu kad imaju da budu zahvalni, jer će to, to čak i oshabi rekli, kad nismo imali, bili smo stakljivi, i kontrolisali smo, kontrolisali smo se, a teško smo se kontrolisali kad smo imali. Zato je šeitan rekao kada je čuo da je se Lisanom rodio, kada je čudno se nešto desilo. Tada je zacvilio i rekao, vi, tražite, vidite kakvi ga slijedi, kada je sirotnija ga slijedi, štrpljivi, stabilni. Pa odvratite i kada je, ne mere, ne mere, ne mere, šper, korbi što mi je rekao. Onda je šeitan rekao, čekajte, stanute sad, takvi su, tak, kakvi su. Čekajte dok se pođe ubogati pa ćemo ih zavestiti jer kao čovjek ima onda ja lakše zar se on pripisuje sebi to kao što su mnogi pripisali pa je teško bi zahval pa tako neki kada da ipak jača zahvalnost zato što isto što jača strpljivost kad ti imaš priliku da pogriješ a ne griješ možeš uzenalo kotiš pa se strpljiš a kad te boli ti moraš bi strpel na tebe boli bilo ne bilo strplji tebe boli ali ovo jača je strpljus kad o, kad obješ anaj da uradiš grijeh kao što je i veći grijeh odbit pokornost nego uraditi gre. Veća je nagrada e, kad prihvatiš pokornost, kad je Allah naredi namaz, nego recimo tamo da sad odeš u zinalog. Znači, veća je opasnost odbita lahom naredbu nego onu da, da I to različimo. Veći je grešnik koji onaj krši Božje naredbe, ono što je Allah naredio, nego ono što je zabranio pa kad prikršiš zabranjeno. To, ovaj, to bi se ako malo mogo praviti. Navala tuđa žena pa ukro, pa ošo u zinalog pa popio, ali šta te navrlo da nisti u planetu. Znači ti si prekršio Allahovu nared Pa su goli oni kao što je Musala samo ono, kad je bludnica mu došla i, i ubila i, i zinalčila i popila i cve, pa kada je imao zamjena opresta, kada je nema, u propašni muzijem, bježi tam od mene. Pa je gala kore i reče imao opresta, ona je došla da se pokaja, pa kada je zari ima gori od bistva i zinalka, kaže ima, ima onaj ko ne klanja, ko odbije pokolnost, lao neće da mu bude i pokoran. Jer je i bliz zbog jedne sežda i zaovi problemi, to ugovorim zbog onih što ne klanjaju, bez obdječa, kada je sad ima onih koji klanju i na d On klanja, pa možda će ga to odvratiti, to, to, a što nije dobro. Pa je kaže, žena je živila s čovjekom ovako poružen, a ona ljepotica, pa kaže, mi ćemo ko Bog da oba dvoje uđenit. kako znadiš? Pa kaže, ja što duram, a ti što šučuraš.